Los turbos Si conecto los turbos capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. Conecte los turbos jets. inmediatamente! Me temo que me he pasado, bien, capitán. Nadie no, es perfecto. Sí, tal. Benvinguts. el Benvinguts del Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya cada setmana a la mateixa hora, i avui la veritat és que estem una mica, eh, com ho diria jo, ressecosos, estem una mica a fets caldo, poc recuperats, i és que, és clar, passar una nit sense dormir veient els Òscar, doncs, deixa les seves seqüeles, les seves conseqüències, Jo això com es tradueix? Oh, a més a més, tinguem en compte que ha estat una setmana de neus, o sigui que avui estem al 50% de l'equip. En Jacint el tenim perdut, eh, no sabem ben bé on eh, la setmana que ve suposo que ja el tindrem entre nosaltres, l'Aram bon matí el tenim sitiet a Barcelona que no ha pogut sortir perquè hi ha problemes ja molt coneguts amb els trens o sigui que eh, Aram eh, et tindrem per telèfon això sí, perquè esperem, vaja perquè allò de les línies telefòniques tampoc és que funcionin excessivament bé però si sí, doncs, eh, tot és propici l'Aram serà nosaltres cap a la part final del programa on encetrem una tard per parlar doncs, del que va donar el passat diumenge a la matinada la cerimònia dels Oscars i també tindrem la seva secció de còmic al final del programa. La que tenim fresca com una rosa és la Marta Senaz. Què tal, Marta? Com estàs? Molt bé. I eh... vosaltres espero que també. Molt bé. Sí, bueno, allò... No, l'audiència. Ah, l'audiència, sí. L'audiència, molt Tu ja has deixat clar que no estàs massa bé. No, no, jo encara arrossego son esperant doncs, una estona, un dia, allò per dormir allò cap de setmana llarg per poder dormir bé i força, eh? Ja ho veurem. Mm -hmm. És una intenció. Què tenim a la secció de xafarderies? No sé si tenim coses post-Òscar. Doncs uh, tenim alguna cosa i fins i tot pre-Òscars, perquè què puc avançar? Doncs Tarantino va fer una festa a casa seva, abans d'anar als Òscars. Abans. Ah, ja en algun moment eh, nosaltres, que estàvem tots plegats veient la cerimònia, mm, ja vam intuir que... El... Quentin... Alguna cosa més que un refresc s'hauria sí, emprès Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs algú, no de nosal, algú de nosaltres va comentar eh? va dir, Quentin doncs... sembla que... Eh? Sí senyor bueno, És habitual, és Quentin Tarantino Ell és així molt bé, què més tindrem? Doncs abans d'anar directament amb el cinema recordar el concurs de Panini Comics que teniu de temps fins al 23 de març per enviar-nos un correu electrònic al ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com i contestar la següent pregunta quina és la data d'estrena al nostre país d'Iron Man 2? Quina és la data d'estrena al nostre país d'Iron Man 2? Que per cert no és la mateixa als Estats Units perquè aquesta setmana ha sortit el que és l'últim tràiler d'Iron Man 2 que, per cert, pengem a la nostra pàgina web aquesta setmana i poso una data a nosaltres ens arribarà una mica abans coses de... bé, no expliquem perquè és la resposta a la pregunta que heu de contestar quina data s'estrena a casa nostra Iron Man 2? Ningunoes.hotmail.com i també tenim la nostra pàgina web que comentàvem, que és el www.grn.es barra ningunoes o si aneu a Google i cliqueu Ningú no és perfecte, els primers de Google som nosaltres. També tenim un Facebook, que anem penjant moltes crítiques, comentaris, fotografies, tràilers, enllaços, moltes coses i tenim. Cada dia anem penjant alguna cosa. Que aneu a Facebook, eh, cliqueu Ningú no és perfecte, amb accents, i allà ens hi trobareu, o us podeu agregar en el programa, us feu amics, i anireu doncs, rebent puntualment aquestes informacions de, de Facebook. Nosaltres, presentant i dirigint aquest programa, en teniu a mi mateix, a l'Ignès Dierbat, i directament amb el cinema! Estrenas Tertulia y Noticias a la Gran Pantalla. Aquí el jefe Miller. Tengo algo que creo que puede interesarle. Martin Brown, de la CIA. Roy Miller. ¿Qué ha pasado? Esta mañana me he encontrado cara a cara con la J de tréboles ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, arriba! Asaltamos la casa. Él estaba dentro. ¿Y luego qué? ¿Qué? llegado unos tíos de las fuerzas especiales y se lo han llevado. Esto viene de más arriba de tu gente, ¿vale? Creía que estábamos en el mismo bando. Es algo más complicado que eso. Clark Poundstone, inteligencia especial del Pentágono. La unidad de Poundstone anda buscando algo. Debemos averiguar de qué se trata. ¿Y cómo llegará hasta él? Yo no, usted. ¿Qué? Reclute a tot el que pueda. Aquí hay un millón de dólares. Haga circular algo de pasta. Tenemos que darnos prisa con esto. Comencem amb la primera estrena d'aquesta setmana. Es tracta de Green Zone, pel·lícula de Paul Greengrass amb Matt Damon, Greg Kigner, Jason Isaacs i Brendan Gleeson. De l'equip de director-actor de les últimes dues pel·lícules, de Jason Barnes, ens arriba la seva darrera aposta, Green Zone. Roy Miller és un agent del govern convençut de que Saddam Hussein ha amagat un munt d'armes de destrucció massiva a l'Iraq. Amb un comando d'homes a la seva esquena, intentarà localitzar aquestes armes. Miller no tardarà en adonar-se que les armes no són en lloc i que, en realitat, és un peor que els dos bàndols del conflicte estan utilitzant a la seva conveniència. La pel·lícula es basa en una novel·la escrita pel delegat del New York Post a l'Iraq. El títol de la pel·lícula, Green Zone, fa referència a la zona construïda per les tropes dels Estats Units després de la seva arribada a Bagdad. La Green Zone és una zona fortificada de 10 quilòmetres al centre de la ciutat. Simplement és un Estats Units en petit, amb els seus cinemes, clubs i pizzeries, fins i tot. La Green Zone va ser pagada amb els impostos dels nord-americans a famós de la famosa constructora Halliburton. Suposo que tot això us sona molt. Paul Greengrass, en llegir el llibre, va pensar en fer-me una, una adaptació. Això sí, molt lliure, perquè el material original de la novel·la no deixa de ser un assaig sense trama argumental que adaptar. Així que Greengrass... No ha volgut fer un film sobre l'Iraq, sinó un thriller d'acció ambientat a l'Iraq i utilitzant doncs, tot el que ens explicava aquella novel·la per, mitjançant una cinta d'acció, traspassar-ho la pantalla. Green Zone es va rodar al llarg de tot el 2008 i va requerir rodar escenes adicionals el 2009, endarrerint la data de la seva estrena. El rodatge de Green Zone eh, és atenció anterior a altres treballs de Matt Damon estrenats recentment com El Soplon i Invictus corazón, es lo que amenaza de verdad la vida de los dos niños. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ojalá tuviéramos una medicación para tratar la enfermedad de Pompe, pero no la tenemos. Lo siento. El doctor Stonehill. Sí. Soy John Crowley. Todos los investigadores le consideran un genio a punto de dar un gran paso científico. No estoy a punto de nada. ¿Cuánto costaría demostrar su teoría? Le prometí que reuniríamos 500. ¿Solo eso? Mil. ¿Son 500 o son mil? 500 mil. ¿Estás completamente loco? Por lo visto, sí. Supongo que cualquier profesional puede ayudarme a conseguir capital de riesgo para financiar la empresa, pero ¿quién va a estar más motivado que un padre que intenta salvar a sus hijos? Qu és mujer? Uh, Exm dos.? Perè so canto d'aquí? Això que es culttimes al tráiler de medides extraordinàries de Tom Bogan, amb Brendan Fraser, Harrison Ford i Kerry Russell. És un melodrama de metges basat en una història real que al mateix temps vol ser una crítica al sistema sanitari nord-americà. Amb un argument digne d'un telefilm de tarda, ens narra com el matrimoni Crowley descobreixen que els seus fills pateixen la malaltia de pomp, que és molt minoritària i pràcticament una sentència de mort. Com que els hospitals no els donen cap solució, es posen en contacte amb un metge de Nebraska, el doctor Stonehill, que treballa en una cura per a aquesta malaltia. Stonehill és un científic que viu apartat del món, utilitza mètodes mal vistos per la comunitat mèdica i només està interessat en el treball de laboratori. Al no rebre cap resposta, el pare viatjarà fins a Nebraska per convèncer Stonehill perquè s'impliqui personalment en el cas dels seus fills. És la primera pel·lícula expressa pel cinema del canal de televisió CBS, CBS, que amb una història senzilla, amb un pressupost moderat, invertint tots els diners en actors coneguts, però no necessàriament en el seu millor moment, creuen que poden competir amb les grans superproduccions. Medides extraordinàries ha costat 31 milions de dòlars i n'ha recaptat només 12 als Estats Units. Així que m'atreviria a dir que el plantejament de la CBS no s'aguanta per alloc. something about you i won't risk you i don't even know you so what does that mean Continuem amb El la pel·lícula de Radu Milenau amb Mélanie Loren i François Belard, una pel·lícula romanesa que ens presenta Andrei Filipov, el director de la conegudíssima orquestra de Bolshoi de la URSS. Filipov es nega a acomiadar un grup de músics jueus que resulta que són els seus millors amics. Per aquest motiu és despatxat. 30 anys després, Filipov treballa en el servei de neteja del Bolshoi. Una nit descobreix un fax d'un teatre de París que demana a l'orquestra que vagi a fer un concert a la capital francesa. Filipov es queda al fax decideix reunir els seus antics companys de l'orquestra per anar a París i fer-se pesar per veritables membres del Bolshoi. A banda de les osis d'humor que aporta aquesta dolça venjança de Pilifov, el concierto és també una sàtira de la política comunista. Flor del Desierto, pel·lícula de Sherry Horman amb Leah Kevede i Sally Hawkins, és una altra de les estrenes d'aquesta setmana, basada en les memòries de la model somalí Waris Dirie, nascuda en una família de pastors. Als 13 anys va fugir d'un casament de conveniència fins a la capital del país. La seva família la va enviar a treballar de criada a l'Ambaixada de Londres. Va passar la seva adolescència sense saber llegir. Abans de tornar al seu país, va preferir romandre la capital britànica com una immigrant il·legal. Finalment, va ser descoberta per un famós fotògraf mentre treballava un fast food. La següent estrena és La bomba del Liceu, pel·lícula de Carles Balaguer, un documental que ofereix una aproximació històrica i didàctica sobre un atemptat amb bomba que va succeir el 7 de novembre de 1893 en el Gran Teatre del Liceu, perpetrat per l'anarquista Santiago Salvador, causant la mort de 20 persones que pertanyien a la burgesia catalana. Salvador va llançar les dues bombes sobre el pati de butaques durant una representació com a protesta de les pèssimes condicions de vida de la classe obrera. La darrera escena, que ja té conya, és Pajaros de Papel, pel·lícula d'Emilio Aragón. Sí, sí, Emilio Aragón, aquell... famós Emilio Aragón, vaja. Amb Immanuel Arias i Carmen Machi. Durant els últims mesos de la Guerra Civil Espanyola, un grup de persones mantenen un teatre de varietats per a aquells espectadors, molt d'ells soldats de permís que busquen uns minuts per oblidar la tragèdia. Un dels músics perd a tota la seva família en un bombardeig. Un any després, un cop finalitzat de la guerra, recull un nen orfe i l'amaga en un teatre, fent-lo passar... Pel, per, per fill seu i abans que em feu la pregunta sí, també hi surt Miliki eh? o sigui que mm, agafeu el mocador perquè la l'Emili Aragon tots sabem que li agrada la llàgrima fàcil i aquesta pel·lícula eh, promet llàgrima fàcil per un tubo o sigui que no sé eh, Emilio Aragon desbocat, si us agrada pues, pues, vale, i, i si no us agrada doncs, eh, millor, com almenys és la meva opinió, que ho deixeu córrer eh, vinga, anem directament avui a la tertúlia I ho fem amb aquesta cançó que és la que va guanyar l'Oscar que acabarem el programa amb ella i que és la banda sonora de Corazón Rebelde, aquesta pel·lícula del Jeff Bridges que es va estrenar la setmana passada Bridges va recollir el diumenge a la matinada l'Oscar per aquesta pel·lícula a més a més doncs també es van dur el premi a la millor cançó a veure Marta, comença tu de fet, no hi ha ningú més avui. Què et va semblar Corazón rebelde de Jeff Bridges? Ah, i et volia fer una pregunta a tu. Sí, a veure, pues fes-me-la. La cançó la interpreta, la interpreta Jeff Bridges? No, no, no? no la interpreta Jeff Bridges, la interpreta Ryan Bigman. De tota manera, jo que he vist la pel·lícula, Jeff Bridges no ho fa gens malament. Home. Fa un paperàs. Fa un paperàs i uh, interpreta... Sí que té un to de veu molt greu i costa de seguir, sobretot si la veus en versió original, mm. que, clar, s'aconsella, perquè jo no sé doblada segueeixen sí. uh, uh, perquè és el carisma també del personatge Clar, un i de lactor de, de l'actor, un cantant de country abandonat que ha quedat en la misèria i que només fa gires, en bars, en uh, recòndis i, i, i no sé i bruts. Uh -huh. I, i, I la veritat és que que o sigui, tot el patatisme que t'esprèn el personatge te'l fan veure tota la pel·lícula per la fotografia, no? per l'actitud de l'actor. El veus descamisant moltes vegades, mig despullat, i veus sí, com, com, com, com, com passen els anys. Vomitant no? i com, i com vomitant. restes de grumolls gru gru li queden a, el, a la seva camisa de, si les de quadres ulleres, i de, les de frenela. Les ulleres li cauen al vàter, també, després de vomitar. És que és un desastre, aquest home. És que no ho sap, que s'han de les ulleres clar, abans home, de vomitar. És clar, és un perdedor, és un alcohòlic perdut que... Escolta, en, aquest, en aquesta música... situació caòtica s'enamora, no? Sí, sí, sí, s'enamora sí. d'una Maggie Gyllenhaal que, bé, jo, la veritat, no sabria comparar-la amb un altre paper, no ho fa malament, però tampoc m'ha interessat massa el seu, la seva interpretació. Suposo que deu ser el paper que fa. Clar, també ell eclipsa. Uh, sí, Clar. és que és, és, és ell la pel·lícula, no? mm -hmm. també surten Robert Duval... Sí, sí, genial, com poquet, sempre. I és, sí. és productor també de la pel·lícula. Sí. I surt poquet, però, clar, l'estona que surt és... Eh, és que té una naturalitat. Sí, sí. Que... No, no, és aquelles persones és com que... Com Martin Sheen, que quan... Sí, quan surt, o Morgan Freeman, sí, ja, ja. que surten a pantalla i dius, bueno, no cal que facin res més, no? En fi, que és una pel·lícula molt recomanable, però molta paciència, perquè no es tracta d'un high school, eh, precisament. No, no, no, és es country. És, dir... és country. Però és un fracassat, la història d'un perdador. Un, un fracassat, però... No té final, trist, tampoc. Bé, no, no explicarem quin final té la pel·lícula, però bé, convida l'optimisme. Jo, tal com estaven les eh? coses, em pensava el pitjor. No, no, no. I bé, no passa el pitjor, cosa que me n'alegro. No, M'ha agradat molt com està resolta la pel·lícula, el guió i tant, la interpretació de Bridges. Aquesta seria la cara de la setmana, la creu seria los hombres que miraven fijamente las cabras. Bé, a tu no t'ha agradat, a místic em va agradar. Ja. T'ho ha ficat alguna nada d'olla impressionant, però em va agradar. Sí que hi ha algun punt que t'arriba aburrir perquè és cert que no passa gaire bé res. Pues que al mòtitul, los homes que miran fijament sí, a la Sí, no, cabres... és, és l'únic divertit que té la película, el títol. Perquè... No, però a... vera, tu mitjito tu només mirant una cabra, què passa, res? Mires una cabra, no passa jo em vaig res. Jo m'haig aborrí molt, sincerament, vaig, em vaig avorrir. En cap moment em va fer gràcia la pel·lícula. La pel·lícula intenta ser graciosa i no fa gràcia. I trobuixoca. Que... Sí. Imitals Cohen, vol imitar els Cohen, és una imitació dels Cohen en tots sentits, començant pels actors, la tria d'actors i, i per la resta. Però no, no, no connecto, ni em fa gràcia, ni... No sé. No, no. No m'ha agradat la pel·lícula. Ho sento. És una decepció, eh? Això que vaig anar amb ganes de que m'agradés, però no... I també. Sí, també. També hi surt. Genial, també. Sí, no tan genial com Corazón Rotor. El comandant Roto. de Tierra Nueva. Uh -huh. No, molt bé, molt bé. però bueno, Jo crec que s'ho van passar molt bé rodant aquesta pel·lícula, eh? Kevin Spacey... George Clooney, en fi... Ostres, no ho sé, pues a mi no, no, no se m'ha acabat de transmetre aquesta sensació, eh, que s'ho van passar. No? Eh, no, que amb altres pel·lícules sí, que veus. Aquí no hi he acabat de... És com Home, si és tots volem ser molts graciosos. molt absurd, eh, I, sí. i té missatge a la pel·lícula, també. Sí, però no, no sé, si que... l'audiència la va veure, que ens doni la seva opinió, el Facebook, si volen, sí. o l'email, i a veure si li han trobat el punt graciós, o si s'han quedat com l'Ignasi que... Ja, això jo, per mi començava bé i es va desinflant la pel·lícula, però fins un final ja, saps allò, que ja no pots més. És que quan eh, pren més eh, paper, el, o més importància, al paper de Kevin Spacey, del personatge, allà la pel·lícula comença a decaure una mica, no? Ja, ja, ja, no Perquè sé. Perquè ja comença a ser com més seriós, però llavors ja hi ha aquests actors que se'n fan una mica l'absurd. Ja, a mi em va costar una mica entrar, eh? Ja, jo... Perquè no és absurd, o sigui, no... Ja, ja. És, clar... Molt bé, don Raís, fins aquí les recomanacions d'aquesta setmana i anem a veure què s'ha estrenat aquesta setmana als Estats Units. El que més dona als Estats Units al box office. A la posició número 5, Avatar, 12 setmanes, 720 milions de dòlars. A la 4, Cop Out, dues setmanes amb 32. A la 3, Shutter Island, 3 setmanes amb 95. A la 2, Brooklyn's Fines, entrada de la setmana amb 13 milions. I a la posició número 1, entrada de la setmana amb 116 milions de dòlars, Alice in Wonderland. Impressionant l'èxit de taquilla que ha aconseguit Tim Burton amb l'estrena d'Alicia en el País de les Meravelles. Burton dirigeix aquesta producció de Disney, que es retroba a Malícia ara amb 19 anys, on troba el món màgic on es va endinsar de petita per reunir-se amb els seus antics amics. Els protagonistes principals són Johnny Depp i Mia Wasikovka. Roger Eber, del Chicago Sun-Times, diu «La pel·lícula és encantadora en la seva mordes manera fins que, desafortunadament, arriba al seu tercer acte». Li posa una B. El Michael Phillips, del Chicago Tribune, «Disney pren l'oportunitat i reeix amb aquesta actualitzada fantasia de Tim Burton». Li posa una B. I Matt Stevens, de online, «Aquesta posada al dia d'Alicia hauria d'estar boja hauria d'haver estat bojament enginyosa, però, en canvi, en sentim com si haguessin estat en el cau del conill amb anterioritat». Li posa una C més i la Clàudia Puig de USA Today, la pel·lícula hauria de venir amb una nota marcada. Veieu-la! Per la seva extravagància banal i meravellosa. I li posa una A menys. Recordem que l'Issia en el País de les Meravelles es pot veure també en sales IMAX i uns mil cinemes ofereixen la seva versió 3D de la pel·lícula. Tot això ajuda que els números de recaptació siguin forts alts. En el segon lloc, hi podríem dir que es queda amb les escurrialles, tenim Brooklyn's Finds, un drama d'acció policíaca amb Richard Gere, Ethan Hawke i Wesley Snipes. Brooklyn Fines és una història entrellaçada de tres policies involucrats en situacions violentes i corrupció al temps que intenten vèncer els seus demonis. Lizard Barsman, d'Entretembre Weekly, diu els clichés continuen venint, li posa un AC. Peter Travers del Rolling Stone, una pel·lícula de policia superficial, estúpida, mancada d'originalitat i exesperant que sembla una paròdia d'una mala pel·lícula de policies. Li posa una F, eh? Fatal. I el Sean O'Connor del film crític això és una carn amb patates de treball cinematogràfic tanmateix diu està plena de substància però eh, no té prou sabor i li posa una B menys Just like a dream to me Just like Doncs petita bausa i xafraderies uh, to, uh, Hi, it's JJ Abrams How's it going? If you see Star Trek I hope you like it Thank you uh, to, uh, i intimidants de les estrelles al Descobert, a les xafarderies de Hollywood. Marda, quan vulguis, comencem. Com es nota que som dos, eh? Sí, perquè avui comences més aviat. No, Anem a clavats de temps. Bé, bé, i quan... bé. És, és el que hem... ha de ser cada setmana, això. Uh, Tarantino, eh? Havia avançat abans la sí. notícia. Quina pena que no tinguem en... Jacín, Ai, que sí? li hagués doncs és agradat. Doncs que l'he escollida, precisament, però doncs a aquella hora no ho sabia jo... En fi... Jacint, si ens estàs escoltant allà on siguis, Tarantino s'emporta de festa el càsting de Malditos Bastardos. Quentin Tarantino no és només un director reconegut i premiat, a més, no en els Oscars, però ja arribarà. No, no. Oh, no ho sé, eh? Ho té molt difícil els Oscars, sí, eh? Ho té Oscars, difícil. Eh? Uh, si no, també és un mestre en organitzar festes. El director de 46 anys es van portar els actors i actrius de Malditos Bastardos a una festa prèvia als Oscars a casa seva, on no va faltar música, pizza i molt d'alcohol. És per això que Eli Roth, amic d'en Tarantino, va declarar la catifa vermella i que vosaltres, em penso, vau sentir, potser no, mm -hmm. que ja anaven col·locats. <laughs> va dir així, sí, sí, i que és l'única manera de passar per la catifa vermella. Uh -huh. Col·locat, molt bé uh -huh. A les dues de la tarda es van a plegar tots a casa de Tarantino i van menjar i veure mentre el mestre va fer de DJ i va tocar música dels 70 uh -huh. Però a la festa va faltar algú Qui va faltar? Brad Pitt Ah, potser no estava de festes Per cert, Brad Pitt no se la veure els Oscars Ah, ja eh? ho vaig dir jo sí, sí, eh? sí. Va dir Que no hi aniria els Oscars no, L'Angelina no. Jolie? Tampoc Tampoc, Tampoc. Veieu? En fi, Mónic va patir una emergència a l'hora de vestir-se per a la gala dels Oscars. Oh, clar que devia patir l'emergència per vestir-se, per, vestir per posar-se aquell vestit. És un fàcil. Només unes hores abans que comencés, doncs precisament aquell vestit no era el que havia de portar a la festa. Bé, qualsevol cosa que li haguessin posat, jo crec que no hi ha Déu qui ho arregli allò, però vaja. Només unes hores abans que comencés la gala, alguna cosa va sortir malament. L'actriu parla d'un mal funcionament del seu armari que va passar mentre es vestia, però no diu el què exactament. Li va passar una cremallera trencada, Potser algú d'excusi. Potser, amb un dels seus pèls de la cama es va quedar encallada a l'armari. En fi, no sé. que el vestit blau que va lluir a la gala del dissenyador Tadashi Yoshi no és el que tenia previst de portar. Quan li va passar aquesta emergència, va haver de buscar ràpidament un vestit nou que tapés a tots els llocs on s'ha de tapar el cos la Mònica. Eh, allà ben posat tot perquè quedés tapat però no li van enfocar a les cames eh? tots estàvem esperant a veure si se li veien els pèls de les cames jo com que... crec que anà, devia anar depilada eh? ella confessa públicament que no es depila ah. perquè s'ha pilar mm. la cerimònia dels os que els globus d'or anava amb una barba allà a les cames que no es podia aguantar <ríe> <ríe> en fi he en... vist un reportatge com esquilava en una ovella mònic, yeah. ja mònic, potser mònic <ríe> en fi Charlie Sheen ja canviant de tema sí, sí treballarà i anirà a rehabilitació. Eh? Les dues coses. L'actor tornarà al rodatge de la sèrie Dos Hombres i Medio la setmana vinent. En Jacina serà content perquè és uh -huh. una sèrie que li agrada. Gravarà durant el dia, però tornarà la rehabilitació a rehabilitació a la nit. Encara queden per gravar quatre episodis de la temporada vigent. Altres fonts però, indiquen que Charlie Sheen farà rehabilitació a les 24 hores fins i dilluns vinent, quan haurà d'agafar un avió fins a Aspen, per a compareixer pel delicte que va cometre per Nadal, no sé, si us en recordeu, ho faig, sí, sí, sí. De, que va amenaçar la seva dona de mort, en fi, anaven borratxos tots dos, tornarà el mateix dia a la nit a Los Angeles i dormirà al centre de la rehabilitació i dimarts, a l'endemà, anirà a gravar la sèrie. Quina agenda, eh? Sí, després de rodar tornarà directament a rehabilitació. És a dir, és com un tercer grau. Uh -huh. Els metges diuen que aixina està fent millores i que el troben preparat per anar a treballar. Per això li han concedit aquest, uh, aquesta mena de permís. Molt bé. I suposo que els productors, crec jo, que hauran uh, pressionat una miqueta. Jesse James. Qui és Jesse James? Uh... Això és un bequer, no? Jesse James és el marit de la Sandra Bullock. Ah. Asegura que la seva dona li el treu veure, eh? la respiració i tant. És mecànic de motos. Mm -hmm. Ja feia pinta, ja, de mecànic. Sí, és mecànic, és mecànic. Sí, sí. Doncs ha explicat a la revista People que no ha tingut cap problema a l'hora de donar suport a la seva dona en la recepció dels delss eh, de l'Oscar com a millor actriu, perquè és clar, és algú que no és. De l'Estatus, no? No, uh -huh. no és de, de, Hollywood. de Hollywood. I potser se li feia una mica gros, de mi en pensar la premsa, però no. Diu que ha estat una oportunitat única de donar-li suport a ella i a la feina que fa i afegeix que ella, Sandra Bullock, ho fa constantment per ell. Diu que va a Mèxic, al desert i a l'hospital per animar-lo. Deu ser corredor. També. No sé. uh -huh. Diu que ella és bonica, increïble i que de vegades quan la mira li treu la respiració. De vegades, no sempre. Ja, ja, ja. Bé. En fi, què més? Katherine Hegel eh, es passeja per Los Angeles de morena. S'ha canviat el color dels cabells. Diré, quina notícia. Ja doncs, està, sí. fent una pel·lícula, no? Ha fet, ha, gravat, sí, sí, ha rodat una pel·lícula amb Catcher. Kutcher. -huh. Ara ja ha acabat. Yeah. Eh, alguns ja han posat el crit al cel per veure Hegel. Aquí coneixem de rosa, des de, des de sempre, canviat amb el seu look de morena. L'actriu que fa d'Isobel Stevens, Anatomia de Grey, s'ha passejat pel barri de Los Feliz de Los Ángeles amb la seva germana Mec, que heu de veure les fotos. Sí, o sigui. Són el sol i la lluna, el dia sí, i la nit. Que no és guapa, Mec, vaja. I amb el bebet de la seva germana. <fixi> Mec ha tingut un bebet, un nen, una nena. Crec fi, que fixo, són nena. el sol i la lluna. En comptes de dir, és lletja. Jo no, jo sé... No, no fem... sé, interpretes coses que jo no dic. Home, en fi, dius que... És... En fi, és igual, continua. En fi, que Katherine Hegel No sé si ho sabeu, però s'ha pres un uh, temps de descans per estar amb la seva filla, que és adoptada, mm. i per criar-la. Però ja ha tornat a la feina, i de fet ha rodat una pel·lícula, Killers, amb Stone Catcher, que arriba als cinemes dels Estats Units al juny. I també ha agafat un projecte que en principi era per a Risk Wizards, punt. Ah, bé, bueno, doncs pues sortim, sortim guanyant, jo crec, en aquest aspecte. Sí, sí, sí. Què més? Uh, ja que va guanyar un Òscar Catherine Bigelow, us vull dir algunes coses sobre ella que possiblement no sabreu. A veure. Uh, té 58 anys. Mm. Això ja ens ho, ho podíem imaginar, ja mm. fa pinta veterana. És ex d'en James Cameron, això sí. ja ho sabeu. Ha guanyat un Òscar, la primera dona... Sí, a, a fa molta gràcia això bé, és un altre debat que podem encetar llavors, com parlem dels Oscars, no? però a veure diu, oh, ja tocava diu la Barbra Streisand, ja era hora ha arribat el moment, una dona guanyant l'Oscar sí, però per favor, a veure per quina pel·lícula o sigui, no, no es tracta de que una dona guany un Oscar, que ja em sembla molt bé que una dona la guanyi Sofia un Oscar La Sofia Coppola també va estar sí, nominada Sí, sí, però no va guanyar però però era, era... Era Aquella pel·lícula a mi em va agradar bastant Era, era millor que aquesta, aleshores esclar dius però a veure, què donem, Òscar, per ser negre, per ser blanc, per ser dona? O sigui, m'entens? És que, esclar, arriba un moment que hem de posar un representant de cada història independentment de doncs si el, sí. la pel·lícula és millor o pitjor que altres. Una mica no? sí, i la pel·lícula no puc opinar perquè no l'he vist i tinc ganes de veure-la. És fluixa. Bueno, és meu punt de vista. Eh? Bé, el teu punt de vista, altres crítics l'han deixada molt bé. Per mi una pel·lícula menor i aquest any la selecció de 10 pel·lícules eh, no n'hi havia cap que diguéssim que despuntava molt, molt, molt, molt però de les 10 per mi que n'hi havia de... Bueno, molt millors que aquesta. Això no és millor, malditos bastardos és millor, Up és millor. Fi, Up. No Up és millor. En fi, aquestes coses que us volia explicar de la Catherine Bigelow doncs que està sortint amb el guionista de Harloker, de 37 anys, Mark Bowles. Uh -huh. A principi dels 70, Bigelow volia ser pintora. Als 80, va sortir com una vaquera, una cowgirl sexy, en un vídeo per a l'actor Bill Paxton i la seva banda, que el va dirigir James Cameron. Home, sexy no l'acau de veure jo amb ella, però vaja. Home, no és tan No, no, és lletja, és que fa por. És molt alta, i tu uns ah. braços, una cosa... Sí, sí, és, és, és, és, fa por, eh? Te'l trobes a un carrerofós, Catherine Bigelow, i és abans que corren. Eh? És un tros de dona. És un tros de dona, i tant. Abans i tant. de fer-se famosa, Bigelow va treballar a la construcció, ara que dius això, no sé si... Oh, posar... Sí, sí, fa tota la pinta, fa tota la pinta, sí, sí. Té uns músculs, una cosa, hòstia, quina dona. I, per últim, la recent guardonada amb l'Òscar ha pujat al Kilimanjaro, la muntanya més alta de l'Àfrica. Uh -huh. O sigui que té resistència física, aquesta. No, no, llet. no en tinc cap dubte. <laughs> és tot el contrari que Monique. Si Monique tot allò és una cosa fofa, Catherine Bigelow... <laughs> ja està bé. Eh? És allò... Eh, Schwarzenegger, una mica, eh? Fibrada, fibrada. Sí, sí, sí, i tant, i tant. Molt bé, doncs tinc un parell de notícies més. No sé si... Sí, ràpidament. Joshua Jackson... Uh -huh. Doncs que ha tornat de, a Vancouver després de, bueno, un cap de setmana entretingut amb els Òscars. Uh -huh. um, ha tornat amb um, Diane Kruger. Ah, la és protagonista la seu... Malditos Bastardo. Surt sí, Junts. Sí, sí, sí. Ah. Es veu que és una parella ara mateix bastant cool de, de Hollywood. I ell nava, jo no el vaig poder veure, però m'agradaria veure'l, potser buscaré fotos, i per les noies potser la, també n'hauríem de buscar, mm, Ignasi, per penjar bé. la web, sí, eh, sí. anava un vestit d'home de Chanel molt xic que ha causat furor. Molt bé, molt bé. Ell causa furor. A més, és un dels més sexis, també. Molt bé. Qui ho anava dir, en Payson? Payson, sí. pay, has pay, sí. fet un mix d'Oson <laughs> i Payson. I Payson. <laughs> què més, va, per acabar? Doncs res, que Gerard Butler, només faig un titular, resulta que no se'n recorda absolutament de res del seu primer any als Estats Units. Sabeu que és escocès i no se'n recorda de res. I perquè Doncs perquè era alcohòlic. Ah, sí, si esclar. I anava a borratxo, i anava a tot Bridges, el dia. Com Jeff Bridges, a I no se'n recorda de massa res. Diu que ja ho ha deixat, que fa temps que ho ha superat, i nosaltres ens alegrem. Home, i tant, moltíssim. Doncs, uh, fins aquí a la xafrederia Smart aquesta setmana. Doncs sí. I nosaltres, uh, abans d'anar a la tertúlia dels Òscars, farem els 40 minuts amb les sèries. Sèries en obert Sèries en obert als 40 minuts. Doncs mira, parlaves de Joshua Jackson i parlem de Fringe. I com... Obrim una secció de renovacions, sèries que ja han renovat. Doncs Fringe acaba de renovar per una tercera temporada, que és una gran notícia per a tots nosaltres i ens ja tenim segur i signat una tercera temporada de Fringe. Una altra sèrie que també tindrà nova temporada, en aquest cas la desena, que és Smallville, no sé si tenim la música a punt bé, és igual, jo avanço és Smallville, temporada 10 ha estat renovada, la sèrie continua donant bons resultats a la CBW, malgrat que la van programar en el pitjor dia de la Graella que és els divendres, i la veritat és que ha millorat amb molt l'audiència que tenia el canal CBW els divendres, malgrat que ha baixat d'audiència perquè totes les sèries que van diumenge baixa l'audiència Els actors que segur que participen en aquesta desena temporada són Tom Welling, el protagonista, Erika Durans, que fa de Lois Line, Justin Hartley, eh, que és el, el Green green Arrow. Doncs així ja tenim aquesta renovació. Una altra sèrie que renova és Cinco Hermanos, que tindrà cinquena temporada. Havíem comentat que Rob Lop abandonava la sèrie, havíem dit, ostres, eh, després de... De... que abandoni Robloff hi haurà temporada? Doncs sí, hi haurà perquè de fet el seu paper havia anat minvant eh, molt, molt i per això ella ha decidit marxar malgrat tot doncs, la sèrie no mai ha corregut un risc per ser cancel·lada i sembla que tindrem a Calista Flohar menys present en aquesta cinquena temporada no sé si això tindrà a veure una mica amb la sortida de del personatge de Robloff o és que ella ho ha demanat o què ha passat aquí Noves sèries que ha, que ha renovat, en aquest cas, el canal NBC. Renova tres sèries, Rockefeller Plaza, The Office i Community. És a dir, Rockefeller serà la cinquena, The Office la setena i Community serà la segona. I fins aquí, doncs, tindríem l'apartat de renovacions. I una notícia que ens ha entristit una mica aquesta setmana és el que està fent 4 emperdidos. Aquí, aquí els tenim. Per què? Perquè 4 retira de la graella el dels dimarts perdidors. Eh, sembla que la sèrie continua sent un èxit per internet, però mm, això d'emetre una setmana després, eh, quan una, la gent s'ha acostumat a veure la descarrada per internet i en original no acaba de funcionar. Així que eh, 4 mm, desplaça perdidors els diumenges a les 9.30 de la nit. O sigui que dimarts que ve no hi haurà capítol, el capítol Dr Linus, que és el que vindria ara, es podrà veure no aquest diumenge, sinó el diumenge de la setmana següent. O sigui que una mica eh, i si Ara anava una setmana respecte als Estats Units, ja n'hi anem gairebé a dos. Eh? O sigui que quatre hores en aquest aspecte té un problema. Uh, que ja veurem com viva l'audiència els diumenges, que, que no sé jo. Uh, una notícia que estem molt i molt contents respecte a la sèrie House, ja que Stephen Fry... Uh, participarà com a estrella convidada en un capítol de House. Recordem que Hugh Laurie i Stephen Fry eren una parella que va aparèixer doncs, en una sèrie de, de programes que es van emetre a Anglaterra que va durar pràcticament una dècada i entre els dos hi ha molt bona relació, són molt bons amics. I Stephen Fry ja havia comentat doncs, que li agradaria doncs, participar amb el seu amic Hugh Laurie o alguna vegada House, ja que s'havia comprat una casa a Los Angeles. I fa dies el rumor doncs havia anat corrent i finalment s'ha confirmat Eh, que a través de, del Twitter van, es va anunciar que l'Stefan Fry apareixeria properament com una estrella convidada a House que per cert House torna el dimarts vinent torna els dimarts en l'horari que fins ara ocupava eh, per dir dos a les 10.30 de la nit eh, el capítol es dirà Wilson és un dels capítols de la sisena temporada i seguirem doncs aquest famós oncòleg eh, amb un antic pacient que s'ha convertit en el seu amic eh, com fa el tractament i una altra sèrie de Big Bang Theory que tenim una notícia que, que ens agradarà i és que finalment probablement tindrem o s'està parlant de que Leonard Nimoy participi en un capítol de Big Bang Theory eh, ja ho havien intentat anteriorment Leonard Nimoy els havia dit en principi que no que ja estava retirat i tot això va sortir doncs, eh, a la pel·lícula de Star Trek té un paper eh, recurrent a la sèrie Fringe i ara els de Big Bang Theory ho tornen a convidar i estan provant a veure si podria aparèixer en la quarta temporada de la sèrie. Chuck Lorre, que és el creador de la sèrie, sembla que té moltes ganes de que es pugui haver-hi aquesta reunió entre Leonard Nimoy, Spock i el Sheldon, que és un fan boig de, de l'Spock i concretament del Leonard Nimoy, com hem pogut seguir en alguns capítols de, de, de la sèrie. I res, fins aquí els 40 minuts i el que farem nosaltres és anar directament a la secció dels Oscars, i hem preparat eh, per començar un clip que en un minut recull el millor de les declaracions d'actors i actrius que vam escoltar en els Òscars. Eh, anem a escoltar aquest clip. And the Oscar goes to Jeff Bridges. Thank you, mom and dad for turning me on such a groovy profession. This is honoring them as, as much as it is may, And the winner is Sandra Bullock from The Brown Side. Did I really earn this, or did I just wear you all down? Um, if I can take this moment to thank Helga B. Um, for not letting me write in cards with boys till I was 18, because she was right, I would have done what she said I was going to do. Well, the time has come. <laughs> Catherine Bigelow! <laughs> this really is... Um... There's no way to describe it. It's the moment of a lifetime. It's now time to find out which one of this year's 10 great films joins a list that includes that Bogart and Bergman classic. And the winner is The Hurt Locker. Ah! Well, Ladies and gentlemen, the show is so long that Avatar now takes place in the past. LAUGHTER And Alec, I just want say seriously, you're a great actor, you're a great comedian and you're a great guy. That's all the time we have, doncs seria una mica el, el, el, el, bueno, aquest és un altre clip que sentirem després que és el, el de Ben Stiller. Uh, estem intentant contactar l'Aran però sembla que això de la nevada és una cosa molt heavy i que fins... i que les línies telefòniques estan uh, bé, estan com estan que a vegades funcionen, a vegades no intentarem doncs, contactar amb ell i si no mirarem de fer la, la tertúlia entre nosaltres uh, començarem uh, parlant uh, amb el tema dels Òscars uh, i escoltarem un, el clip que jo crec que és el moment més divertit de la nit, que és el, el moment en què Ben Stiller va sortir a, a l'escenari i, i, bé, diguéssim que en aquell moment va fer una imitació d'un personatge d'avatar, un personatge que ara escoltarem el clip... Uh, com el Ben Stiller parlava mm, doncs de que anava disfressat com un dels personals d'avatares dirigia a James Cameron. Bé, si a casa escoltem-lo i després el comentem. Anem a escoltar el clip de Ben Stiller. That means... This seemed like a better idea in rehearsal. <laughs> It was between this and the uh, Nazi uniform, but the show seemed a little Hitler heavy, so. <laughs> I am here to present the award for best makeup. The ironic thing is Avatar isn't even nominated. <laughs> should have just worn my Spock ears because Star Trek was actually nominated and I own two pairs from the original series, both signed by Leonard Nimoy but that would have been too nerdy this is much cooler comes your mom's cam ranking of the world woman arctica near west i see you doncs ara escoltàvem aquí el Ben Stiller que simplement estava explicant doncs, que ell anava així caracteritzat de color blau, eh, li ensenyava la cua a eh, James Cameron, li demanava d'unir les cues amb ell, deia que presentava l'Oscar al millor maquillatge i, en fi, deia que portava unes orelles d'abatar però que ell li té a casa unes orelles de Star Trek que li hagués agradat, unes orelles d'espor que li hagués agradat portar que fins i tot aquestes orelles eh, doncs estan signades per Leonard Nimoy que són les que utilitzava Leonard Nimoy en la sèrie original de Star Trek però que això era una mica massa fric eh, portar-ho i que anar vestit com, com un habitant de Pandora era més cool estava la cosa doncs, més de moda no? eh, en fi amb aquesta escena graciosa, sobretot sortint ell com un habitant de Pandora, presentant l'Oscar de millor maquillatge, que era, segons ell mateix deia, l'única categoria en què Avatar no estava nominat. Bé, eh, en fi, eh, uns Òscars que es van emportar aquesta mena de sorpresa de que no guanyés Avatar, eh, encara que jo no diria sorpresa, jo crec que tal com anava la cosa semblava ja molt que, que guanyaria de Hard Locker. Crec que hem aconseguit contactar amb l'Aram via telefònica, si és que les línies mantenen. Hola, Ram, què tal? Hola! Ostres, quina il·lusió sentir-te, ja estàvem patint, eh? <laughs> ja patiu. no? Sí, sí, sí. És que, noi, que no poden caure quatre volves que... Bueno, quatre, que hi moltes més que quatre, bueno, no? Bueno, és però... que, clar, quatre... <laughs> ben quatre no han sigut. No, no han estat unes quantes més, però s'ha paralitzat aquí, al món, i encara, o sigui, dies després, encara estem aquí amb una ressaca de nevada que no veigis, eh? Sí, sí, bueno, la veritat és que ja m'ho imagino. Uh -huh. o, bueno, més que imaginar-me, oh, ja ho he vis. Sí, no, tots ho hem viscut, això. Tot no. el... Avui estàs aïllat. La setmana que ve aquí, eh, per això. Home, i tant, ja pots comptar. Què t'anava a dir ara amb tu per quin va ser el moment més més eh, divertit de la cerimònia dels Oscars que costa trobar-ne, eh, de moments divertits. Estaven comentant ara el moment aquell de Ben Stiller, que potser va ser el millor, disfresat no, com avatar. Ja, el més divertit va ser quan a la porra van donar l'Oscar al millor guió eh, a la pel·lícula... A Hard Locker. Jo, a Hard Locker, que era el que jo havia dit. Uh, tu havies dit uh, Harlocker, era el sí, millor lloc. Jo havies dit Harlocker i vaig ser únic que va dir-ho i va fer allò tu, ai, ai, és veritat, sí, sí, sí, perquè tothom havia apostat, doncs, o nosaltres dèiem Malditos Bastardos, o Up, o... En fi, jo Malditos Bastardos no ho veia clar, perquè és que l'acadèmia sempre ha ignorat uh, Quentin Tarantino pel tipus de pel·lícula que fa, no? I ho ha demostrat mm. una vegada més. Sí, però a veure, jo ja saps que penso que Malditos Bastardos és una pel·lícula de Sí, sí, sí. Em queda clar la teva opinió de Malditos Bastardos. Eh, què t'anava a dir, Aram? Eh, com vas trobar la parella eh, Alec Baldwin-Steve Martin? Home, a veure, diuen que comparada amb l'any passat malament, però és que clar, l'any passat és la... diuen que és una de les millors cerimònies dels Òscars que hi ha hagut i va, i nosaltres no la retransmetem. <ríe> no. Que també té nassos, la cosa. A veure, jo trobo que van sortir poc, però no dóna la impressió que els presentadors cada cop surten menys. Sí, per és tant, que... tampoc m'estranya, per dir-ho així. Jo els vaig trobar molt, molt absents, aprofitats. Mm. Pfff! Sí, és que el problema és que hi ha coses que retallen, que no haurien de retallar, i en canvi hi ha coses que es podrien treure i que les fan durar molt. Sí, sí. Per exemple, els panegírics que deixen anar a cada un dels Oscars al millor actor, això de treure una persona per cada un que li fa sí. una bona raspallada, doncs em una mica trist. És molt... A més, que allarga moltíssim la cerimònia. I és esclar... en canvi que l'Òscar honorifici, no el donguin en aquell moment, em sembla vergonyós. Va ser molt lamentable. Perquè la Lauren Baca mereixia parlar. Estava allà asseguda, la van enfocar i no Estava la van deixar seguda, parlar. Es va aixecar, la van apaldir i ja va estar. Lamentable, eh? A mi són coses que em saben greu. No, no, i tant. Que dius, l'igual, per exemple, no sé. l'homenatge aquell que van fer a John Hughes. Per què tan especial a John Hughes? I, I els altres que havien mort aquell any, simplement el, el clip in memory, amb, com sempre? Sí, sí, sí, això no té... O sigui, no té massa sentit. No a gens. Més, té treure sis actors que han sortit en pel·lícules de John Hughes i després fer-los i a, a parlar tots sobre el director. Bé, bueno, no crec que fes falta, perquè després, va, i la palma algú com Eric Romer i no diuen absolutament res. No, no, no, simplement la imatge i, i punt, ja està. Clar, jo ho entenc sí, que... Sí no pots fer-ho amb tots els que s'han mort, però perquè John Hughes per i no... Hughes, sí, no, no ho entenc, Clar, eh, tampoc. No, no, són d'aquelles coses que... En fi, el que deies d'allargar la cerimònia, també creus que va beneficiat el fet de tenir 10 pel·lícules nominades? Uh, a mi m'ha sigut bastant igual, la veritat. Excepte perquè han hagut de fer 10 clips de presentació de les 10 pel·lícules que ha Sí, en lloc de 5, però tampoc... Això no és el que se m'ha fet més llarg, la uh -huh. veritat. No, no trobo que el problema hagi vingut per aquí. I un dels moments també una mica aquells desaprofitats de, de la cerimònia va ser, per exemple, eh, cada any feien una mica unes actuacions musicals de les cançons nominades als Òscar. Aquest any això no I hi ha seguit. Un una. No, ho han fet... Això ja ho havien fet altres anys, ajuntar-ho tot en una. Lo que passa que no ho han fet amb les cançons, sinó que ho han fet amb les bandes sonores. Ahà, és veritat. Que és veritat, dius sí, que tampoc sí, hi ha massa sí. sentit, perquè el bo és veure un cantant que surt i que... Sí, veure, però també això trobo que és una de les coses que allargava, eh? que està bé haver-ho retallat una mica. Amb això sí que no em queixo, no es... em queixo. Però jo hagués preferit no escoltar això. les cançons que no pas lo de les bandes sonores. Què vols que t'ha dit? Uh, sí, perquè a més a més aquest any no era el cop que més ben trobat estava el tema de... De... dels números musicals. Hi ha uh -huh. vegades que ha més bonic. Sí, però sí, ho... sí. I ja, bueno, el que dèiem abans també, falta una mica de... el clip aquell de Steve Martin i l'Àlec Baldwin imitant a Paranormal Activity allò va ser molt bo Sí, això i en Ben Estivert disfressat d'anar-ho fal... faltava una mica d'espontaneïtat esp... no? Allò, no sé, tot també molt calculat sí, tots els premis és més, més previst, no sé. Sí, és com si tots els premis que donen abans doncs ja t'anticipen ja el que votaran els Oscars, no? Sí, home, jo trobo que el fet que surtis a Barbra Streisant a donar el premi a millor actor, o sigui, és supersimptomàtic... Millor directora, oi. ...de qui ho anava a guanyar. Clar, clar, clar. De fet, eh, en tots els premis ha estat una mica així, no? Sí, déu nhi Però, bueno, ja l'any que li van donar a Martínez Corsese va ser allò... Mmm, quan el surten a donar George Lucas, Steven Spielberg i Francis Ford Coppola, uh -huh. és allò, si surten aquests tres directors és per donar i a... Bueno, Clar. No un no qualsevol, sí, sí. un director més normal. Sí, sí, sí no, està clar, que sembla que triguin els presentadors en funció de qui guanyarà l'Oscar. Sí, sí, sí, sí, una mica a mi em dóna aquesta impressió. Clar, al sortir Barbra Bar Bar Streisand dius, bueno, ja està, que tots ja us pensàvem eh, que guanyaria la Catherine Bigelow, però clar sí. sí, sí, a direcció sí, a mi, ja et dic, a pel·lícula em va sorprendre. Mhm. <laughs> Home, la pel·lícula em va sorprendre. A mi relativament, eh? perquè com que sol coincidir el 95% de les vegades... Sí, però la veritat pensava que Avatar s'ho mereixia per la importància que havia tingut. Bé, bueno, almenys dins d'una pel·lícula que, que senta un abans i un després. Per tant, jo mm -hmm. considero important. Molt bé, ara... ara bueno... Mm -hmm. Alguna cosa més dels Òscar? Perquè estem esperant que ens parlis de còmics, també, eh? Estem esperant que ens parli de còmics? Jo sí. eh? he venido aquí a hablar de, de los Òscar. Tu només pues de los Òscar? parlem només de los Òscar, com vulgui. No, no, no, podem parlar dels còmics, també, eh? Només faltaria, perquè porto un parell de coses interessants. Tens coses potents? Un parell, un parell. parell. Bé, bueno, doncs a veure, la, la Marta te, porta, te posa una mica de sintonia... Vale. I vinga, anem a parlar una mica de còmic.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 A veure, per exemple, tenim més informació del Saló del Còmic de Barcelona. Ja sabem que celebrarà els dies 6 al 9 de maig, però eh, sabem ja alguna cosa de les exposicions que faran. Uh -huh. Per exemple, eh, es dediquen dos monogràfics. Un, a Vázquez, que estaran eh, originals i històries de l'autor de la Germana Esquilda, la Feméria Febolleta, Anacleta i tot això. Suposo que com que han fet la història aquesta, de recopilar tot de còmics clàssics espanyols, doncs és possible que hagin obtingut materials. I, i ara, precisament, aquí hi ha una pel·lícula sobre Vázquez que interpreta el Santiago Exacte. Segura. Una altra de les coses que es farà aquí el solo còmic és... Uh, passar imatges de la pel·lícula i es muntaran exposicions sobre la pel·lícula que s'està preparant sobre la vida d'aquest home. I l'altra exposició, que també s'està preparant, anirà dedicada a El Príncipe de l'Aliente, o sigui, una exposició d'originals d'El Príncipe de, de l'Aliente amb dibuixos d'en Harold Foster. Uh -huh. Bé. Eh? Però, a mi la veritat és que no em sembla pas malament. O sigui, sempre ja miren de fer això, saps? Una mica, un autor d'aquí, un autor de fora, i dius, bueno, pues, queda compensat. Està bé, està bé, no? sí, sí, una sí. mica de tot. Una mica de tot. Ah, per cert, ja he vist el cartell i és bastant xulo, eh? A mi m'agrada. Com és el cartell? El cartell, sí, apareix una noia dibuixada, tirada al llit, llegint un Ah, cont... sí, sí, sí que l'he vist, sí, sí. Està sí, bé. No? M'agrada a mi també. A mi m'agrada. Notícia d'ara dels Estats Units. Tenim canvis de guionista en algunes sèries. Per exemple, Superman, fins ara el guionista era... James Robinson, que a m'agrada sí. molt i que sembla que els fans també, que portava ja bastant de temps, sento, i eh, ara ho deixa i el nou guionista serà Straczynski. Hosti, paraules majors, això, eh? Sí, a més a més començarà a partir del número 701, o sigui, James Robinson es queda fins a l'especial número 700 i aleshores començarà Straczynski. Uh -huh. Perquè Straczynski no farà només aquest, aquesta col·lecció, sinó que també començarà a guionitzar Wonder Woman, a partir del número 601, ara mateix va estar guionitzant una noia que es diu Gael Simone, doncs a partir del, del número 601 també Straczynski l'agafa. O sigui que Straczynski s'ocuparà de dos dels personatges més emblemàtics de DC. Això el confirma, perquè de fet no és un contracte en exclusiva que ha signat, no? Vull dir, ell ha agafat aquestes dues col·leccions i, i ja Home, està. Home, la veritat és que no m'estranyaria gens, perquè després de... El merder que va tenir amb Spider-Man que ara, pues ara me'n vaig a DC i vosaltres ja no els vull veure mai més pues, tampoc m'estranyaria ha estat un trencament una mica bèstia no? perquè és clar Thor també el va deixar eh, o sigui, Spider-Man la deixa a de les intromissions editorials sí. eh, Thor exactament el mateix amb una etapa impressionant sí exacte a més a més a estava molt bé però bueno Escolta'm, jo ho entenc, eh? que hi ha, hi ha certa gent que es pot permetre al luxe de dir o m'ho fer a la meva manera o me'n vaig. I una d'aquestes persones, doncs, eh, sens dubte, Straczynski. Uh -huh. No, no, hòstia, molt bé, molt bé. Ens... Bueno, esperem que ho hi vagi bé. Jo, jo la veritat, no sóc gaire seguidor de personatges de DC, però potser ara començarem a seguir-los. Home, sí, eh? Si sí, hi eh? ha Straczynski, jo crec que almenys hem de donar una oportunitat als primers números per veure què tal. Exacte. Uh -huh. I uh, un parell de notícies més. Primera... A Los Vengadores, sabem que estan a punt de començar una nova manera de... Bé, bueno, o sigui, que volen a posar una mica les sèries que tornin a ser superheroiques i tal. Començar l'Heroic Age. Diuen que mm -hmm. porten 7 anys fent molts de còmics allò molt negres i tal, i que volen començar ara una nova edat heroica. Doncs a Los Vengadores hi haurà 4 col·leccions. Faran i Avengers, la sèrie normal amb Thor, Capitán Amèrica, Iron Man, Ojo de Alcon, o sigui, amb els típics una mica. Seran uns nuevos Vengadores, que no tenen, pel que em sembla, massa resor amb el dels Vengadores costa oeste, i els membres seran, ojo, eh, Jessica Jones, la d'Àlias, que sembla sí. que poderà agafar el seu paper d'heroïna. Uh -huh. Molt bé. Tindrem Luke Cage, que aquest s'ha afincat ja als Vengadores, tot i que per mi mai ha sigut un personatge digne dels Vengadores. Però, bueno, això és una opinió personal que tinc. Això és que li agrada I el que La Cossa, que aquesta per mi ha sigut una mica la gran sorpresa. Bé. Sí, eh? La cosa deixarà els quatre fantasps. Què tot. dius? Els deixa? Sí, sí, sí. O, o estarà dos, a les dues sèries no o sé. els deixa. Però jo, pel que he llegint, em dóna la impressió que els deixa, eh? És que l'Obed no està a 50 col·leccions perquè la cosa no pot estar dos. Ja, però és que l'Obet no és el quart personatge que estarà en Nuevos Vengadores. Clar, no ens esperava menys. I Spiderman. Molt bé. O sigui, seran en Nuevos Vengadores una mica estrany. Un altre que serà en Vengadores que sortirà és la de Vengadores Secretos, que d'aquesta encara no se sap gaire res. No se sap que el guionista serà Ed Brubaker i el dibuixant Mike Deodato. Molt bé. Estiu competent. El guionista menys a mi m'agrada. Molt bé. Veurem a veure què ens sortirà de tot això. I um, l'altra sèrie, la quarta, serà Los Vengadores Academia. Vaja. Que d'aquesta, la veritat és que suposo que serà un rotllo d'aquests noves mutantes, generación equips, bueno, una d'aquestes, de nous personatges. La veritat és que he vist un parell de personatges i són creats especialment per aquesta sèrie, vull dir que no havien aparegut mai. Uh -huh. I els guionistes d'aquesta Acadèmia de Vengadores seran Christos N. Cage, i Mike McCone, que no tinc ni idea de qui són cap dels dos. Sí, ell almenys és el guionista d'aquest de, de Los Vengadores, la iniciativa. Ajà. Uh -huh. Suposo que deu ser una, una mica continuista d'aquesta sèrie. Suposo, però com que crearan personatges nous, jo suposo que haurà muntar una mena d'acadèmia. Eh? Sí, perquè els que ja no deuen tenir escola, o Clar. la Patrulla X ja no deu tenir escola, uh -huh. doncs suposo que ho van fer d'aquesta manera ara. Molt bé. Tens una última notícia per acabar, ara? És una notícia una mica política. Eh? Comença el judici als represors del Vesubi. Els represors del Vesubi és un grup d'aquests paramilitars que va assassinar eh, moltíssima gent i que va fer desaparèixer moltíssima gent a l'Argentina durant la dictadura. I un d'aquests desapareguts és Osterheld, l'autor del còmic de l'Eternauta. Són aquestes persones que la van tancar allà i nunca más se supo. Ja ha començat el judici, per tant, al igual, després de 30 anys descobrim què va passar amb els Tergel i els seus culpables, ah, els seus assassins potser que vagin a la presó. Uh -huh. Però, bueno. Molt bé, ara, doncs res, ho deixem aquí. Molt eh, Esperem que se aquest aïllament físic i puguis desplaçar-te... No, no es pot lluitar contra els elements. No, no, no, no. no. La natura, en fi, ja, tots ho sabem, no? No hi ha res sí, a fer. exacte. Doncs que tu passis molt bé i ens retrobem la setmana que ve aquí en directe. Molt bé. Vinga, que vagi molt bé. Adéu-me i nosaltres també, res, acomiadem al programa eh, i ho farem amb la cançó de la pel·lícula Corazón Rebelde, que es diu de Wary King, que també acomiadàvem ella la setmana passada, però com que acaba de guanyar l'Oscar, aquesta cançó del Ryan Bikeman, doncs eh, hem cregut oportú que avui també ens havíem d'acomiadar d'ella. Jo mateix, l'Ignasi Herbat, m'ha acomiado, i la Marta Sanz, que també s'acomiada. Doncs, Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Us deixem aquesta cançó. Que vagi molt bé. Oh, Somehow this don't feel like home anymore And this ain't no place for the weary kind And this ain't no place to lose your mind This ain't no place to fall behind Pick up your crazy heart and give it one more try